Noapte de iarnă, autor George Părceanu Cad din cer mărgăritare, pe orașul a dormit. Plopii, umbre solitare, în văzduhul neclintit, visători ca amorezi stau de la fereastră, și pe marmura zăpezii, culcă umbra lor albastră. Iarna, iarna tristă bracă, Streșinile somnoroase, Pune văl de promoroacă Peste pomi și peste case, Scoate lumea lume ca din bazme În lumini de felinare, Umple noaptea de fantasme Neclintite și bizare. Din ogeagul de cărbune Face albă colonadă Și pe trunchiuri negre pune Capiteluri de zăpadă. Iar prin crengile cochete, flori de marmură anină, O ghirlanda de buchete care tremură în lumină. Reci podoabe în ramuri goale, plouă fără să le scuturi, Ici risipă de petale, colo roi ușor de fluturi. Și din valul de zăpadă, ca o mută arătare, legându se pe stradă un drumeț ciudat răsare. Vine cu popasuri multe, face în calea lui mătănii, Câteodată stă să asculte clopoței de la sânii, Alteori uimit tresare, dă din mâini și optind grăbit, Parcă spune o taină mare unui soț înghipuit. Ca o umbră din poveste se strecoară încet Și iar stă deodată, fără veste, rezemat un felinar. Fața lui se lămurește, pare înduioșat acum. Visător și lung privește casele de peste drum. Poartă mică, pomin în floare, o fereastră luminată, streșini albe de ninsoare, Tot i par ca altădată. Și păreri de rău trecute cad pe inima-i trudită ca un stol de păsări mute pe o grădină părăsită. Bulgăraș de gheață rece iarna vine, vara trece și n-am cu cine-mi petrece. Bulgăraș topit în foc, dacă n-am avut noroc, dacă n-am avut noroc. Glasul înnecat se curmă. Omul șovăind în stradă pleacă iar Lăsând în urmă pete negre pe zopadă. Lectura Maya Martin